Øh, men jeg kan også mærke, at jeg tror ikke kun det er kunden, der gør, at jeg står og ryster lidt. Og sådan. Jeg synes, det er sådan lidt, lidt intimiderende. Ikke? Okay. Ja, øh... ja. Ja. Der er en del minder her også, det med at bare gå ned ad vejene her, og... Ja, jeg tror, jeg bor her. Jeg kan faktisk ikke helt præcis huske, hvor hvordan jeg bor her, men øh, et års tid, ja. ja. Andreas står foran sin plejeforældres gamle hus... Og det her er tredje gang, Andreas flytter opholdsted inden for meget kort tid. Hvis ikke du har hørt om hans vej fra sin mor til BUC og videre til ungdomspensionen, så må du hellere stoppe her. I det første afsnit med Andreas fortæller han nemlig, hvordan alt det går til. Hvis du har hørt første del af Andreas' historie, så ved du også, at vi er på vej ud for at lede efter hans plejefamilies hus. Du ved også, at Andreas har været anbragt det meste af sit ungdomsliv, og at han sammen med 20 andre har fortalt sin historie i bogen.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 Og I får lige et lille glimt af vores køretur her. Nu kører vi jo øh, ja, i, i Halsted, øh, som er kun lige et par kilometer fra, hvor jeg, hvor jeg boede i plejefamilien. Og der er jo altså marker, så langt og rækker og kæmpe bjerge sukkerroer lige nu. <laughs> og det var også bare, <laughs> jeg er glad for, at jeg flyvede på de skide sukkerroer, Inden vi fortsætter biljagten, vender vi lige tilbage til Andreas' historie. I sidste afsnit fortalte Andreas, hvordan det var at bo på ungdomspensionen, og hvordan han med magt blev flyttet derfra og endte i sin plejefamilie. Og så, så, kom jeg så, til... ja, så blev jeg så fjernet øh, fra ungdomspensionen af. Fjernet med magt øh, og smidt ud en bil og kørt ud til plejefamilien, som jeg havde helt på. Øh, noget tid for inden og kom ud til den her plejefamilie, som, som bestod af et, et ægtepar, og deres lille søn på et par år, og deres to plejebørn, de havde i forvejen. Øh, og så havde de en aflastningsdatter, øh, som kom der en weekend eller to om måneden, og en, øh, en voksen søn, øh, som også boede der for en tid, og så skulle jeg lære, for, lære mig at forholde, forholde mig til dem. Og være en del af deres familie. Og, og synes om, hvad de lavede. Synes om, at hun flettede øh, pileflit. Og plejefaren, han hørte jodlemusik og samlet på små modeltog. Jeg synes simpelthen, det var det mest fucking ligegyldig i verden. Altså, jeg synes godt nok, det var så kedeligt. Så utrolig kedeligt. Og de ville så gerne have, at man ligesom prøvede at deltage i det, og jeg skulle sidde der og synes, at hans togset var interessant, og vi skulle sidde og høre Jotli musik på vej til, når vi kørte over, og han ledte ost i, ost i butikken, som han var så stor fan af, og... Ej, men kæft, det var så... De ville så gerne have, at man interesseret sig, og man øh, prøvede at fake det der med, at man var en familie. Og det kunne man bare ikke. Jeg kunne ikke. Altså, jeg kunne simpelthen ikke. Jeg havde deres Golden Retriever, som rendte rundt med sådan en halsklod, og det hele var bare, altså, som at se en film, ikke? Og det der store, store træ, der stod midt ude på den der store, store græsplæne, og den der hall inde i huset, inde i det der kæmpestore hus, med stor, sådan, gigantisk trappe op til første sal. Jeg tror, der har været 8 meter til loftet der, og marmorhåndvask ude på toilettet, sådan nogle guldbelagte armaturer, og en kar på en lade, hvor de havde deres biler, og de havde jo tre biler, til to mennesker. Og det var også det, jeg fandt ud af senere, da jeg fandt mine papirer, og fandt ud af, at de faktisk fik, de fik flere penge for mig, fordi jeg var blevet besværlig, fordi jeg havde været voldelig, Øh, og det der jo også var ved det, det var jo, at hver gang man blev anbragt et nyt sted, så blev... Så blev hele det her samvær med ens mor, det blev, øh, Det startede på ny. Så da jeg flyttede på ungdomspensionen, jamen så var det ligesom en ny aftale, så nu øh, måtte jeg ikke se min mor i lang tid igen. Og så skulle vi starte forfra med hele det her med at overvåge samvær og lidt mere samvær og, og sådan... Øh, og det skete jo så også ude i plejefamilien, og så der fik jeg jo nogle breve fra min mor af. Og det brugte hun meget, at sende mig breve for at huske mig på, at hun elskede mig. Og sådan og, Men mange af de her breve, det var jo det var så hårdt at læse. Jeg kan huske det første opkald ud i plejefamilien, hvor, øh, hvor min mor hun ringer til mig. Og hun simpelthen bare, altså hun kan slet ikke stoppe med at græde. Fordi på en eller anden måde, der blev det også lidt... Virkelig for hende, at jeg måske ikke komme hjem igen. Og det blev også, altså, det var også, øh, det, var også det, jeg lige pludselig troede, og der, der tror jeg virkelig er ramt bunden der i starten af plejefamilien. Øh. Og man skulle forholde så til, at man blev ikke afleveret i en sådan 10-personers bus længere, men nu blev jeg afleveret, afleveret af nogle mennesker, man, man ikke havde lyst til at være sammen med øh, i den der skideskode Octavia der, der var... Ja. Det var så... Det var så meget ikke mig. Jeg passede så dårligt ind der, synes jeg. Det var altså heller ikke i plejefamilien, Andreas fandt et sted, hvor han følte sig tilpas. Men det forhindrer ham ikke, at I gerne ville se det igen. Og efter at vi har kørt på de lollandske landeveje i et tid, ender vi også i et område, som Andreas genkender. Se, vi kommer til her om lidt. Ja, vi er vi i hvert fald på rette vej. Jamen, det er det skud. Ja, ja, det er der. Ja, det er det det. ikke. Jeg prøver at spørge dem der, om vi... Øh... Om vi må gå rundt og kigge lidt? Ja. Altså, vi kan godt prøve. Hej. Hej. Vi vil bare lige høre. Du har boet her. Det er fordi, jeg brøder. Øh, det var min plein der. Og så er vi i gang med lige at optage en, øh, en podcast i forbindelse med det. Ja. Øh. Det er ikke den samme familie, der bor på gården længere, men vi møder de nuværende beboere helt tilfældigt på vejen. Og vi får lov til at tage et kig på huset udefra. Nu står vi jo simpelthen øh, her, hvor jeg boede i pleje øh, Og det ligner rigtig meget sig selv på en eller anden måde. Øh, Liner, ja. Det er sjovt, jeg kunne ikke rigtig huske, om det var Rødt Mustins Hus, eller hvad det var. Jeg tror, jeg det på en eller anden måde ændret sig øh, inde i mit hoved. Øhm. Men altså, gården ligner sig selv, og det er jo sådan en trælænget øh, ladegård, og så med øh, hovedhus til. Meget stort. Altså meget flot. Og, og så var der jo deres, ja, deres Golden Retriever, og de havde også et par katte. Øh, så altså, altså der er også en meget idyl over det og så er der sådan en stor grøn have bagved hvor øh, der var fantastisk udsigt ned til skoven der ligger nede bag markerne men jeg kan godt se det der med at vi er ude på landet ikke? Altså øh, i forhold til det er der, der med også og sådan en psykologisk øh, afstand ja. i forhold til at komme væk fra din mor ikke? altså der er, selvom det måske ikke tager så lang tid bil så psykologisk er der jo Psykologisk var der meget, meget langt, yeah. og, og jeg yeah. tror også, at jeg lige pludselig var omkring 5 km længere hjem til min mor, og det, når mit transportmiddel, hvis jeg stak af, det var jo det var en cykel, ikke? Så det, det gjorde en forskel, jo. Øhm, mm. Men altså, her der kan man jo se et hus i området, altså, der ligger i nærheden, øh, som altså, ligger, hvad? Sikkert en halv en kilometer væk, eller sådan noget. Og så er det bare skov og mark, Og det er jo, man føler sig også meget isoleret herude, så jeg tror også, det var mere følelsen andet, end det egentlig var, Den, øh, altså distancebarrieren, men, men er det simpelthen var en, en følelse af at være, være et andet sted. Plejefamilien var endnu et skub væk fra drømmen om at komme hjem til sin mor, og afstanden gjorde det også sværere at stikke af og besøge hende. Efter vores tur rundt i haven spørger Andreas, hvordan det er at være tilbage. Det er, det er faktisk rigtig underligt, altså det, det er sjovt at se det igen, øh, men jeg kan også mærke, sådan. jeg tror ikke kun det kunne, der gør, at jeg står og ryster lidt og sådan, jeg synes det er sådan lidt, lidt intimiderende, ikke? Øh, ja. ja, der er en del minder her også, der med at bare gå ned ad vejene her, og ja, jeg tror jeg boede her, jeg kan faktisk ikke helt præcis huske, hvor langt til jeg boede her, men øh, et års tid, ja. Ej, det er sjovt at være igen, det er sgu da nok. Ja. Det virker virkelig fjernt lige pludselig, ikke? Det gør det. Ja. Det gør også sgu da Når du siger, at det er, sådan, er intimiderende at være her, er det så bare fordi, at der dukker en masse ting op? eller? Ja, men da, fordi, jeg, jamen, altså, fordi jeg, det, det skræmmer lidt det der med, at man, er det er bare ikke alt, man kan huske. Mm. Altså, det er bare, at ens minder bare spiller en lille pus, ikke? Men at, at ting simpelthen bare ændrer sig. Over tid ens minder ændrer sig. Og, og det er jo også det der, det, det er lidt svært det der med at huske præcis, hvor lang tid man har boet nogle steder, fordi det var også bare en tid, hvor der skete så mange ting. Ikke? Mm. Øh, ja. Ja, ja. ja. Det, heldigvis er det jo dine, dine erindringer, kan man sige. Ja. Ikke? Så sådan, det kan jo godt have set andet ud for, for alle mulige andre. Og netop det her er værd at huske på. For selvom Andreas siger, at der er en del minder forbundet med at være her, så fortæller han også, at nogle ting kan være svære at huske. At minder kan spille en lidt pus. Måske især hvis man har oplevet ting i ens barndom, som har været ubehagelige. Og derfor er det også vigtigt at huske, at det er forfatternes egne erindringer, som de ser ud nu, der er grundlaget for podcasten. For Andreas slutter anbringelseshistorien ikke her, og plejefamiliens hus bliver ikke hans sidste hjem. Efter jeg boede boet hos min plejefamilie i et, et års tid. Og så jeg bliver jeg ved med at kæmpe for at blive hjem til min mor. Og det sætter også nogle frustrationer i gang hos mine plejeforældre, fordi øh, de andre plejebørn havde lidt accepteret, at de, sådan, at de skulle bo der. Og det kunne jeg bare ikke. Øh, så, så jeg stikker en del af derfra. Selvom det er virkelig langt ude på landet, og det var, det var lidt svært at komme derfra. Men det gør jeg alligevel. Og så en dag, hvor vi skal op på kommunen, og der skal snakkes om mit samvær med mor, så har jeg lige et par timer alene hjemme, i, øh, hjemme hos min plejefamilie. Øh, hvor jeg så ruder alle deres papirer igennem, og finder øh, min sag, min mappe, med alt hvad der mig. Og der stod alt muligt, men der stod også, hvor meget de fik for mig. Og jeg blev så rasende da jeg så, hvor mange penge, de fik fra mig, fordi jeg, jeg følte overhovedet ikke, at jeg så noget til det. Jeg synes, det var fuldstændig kriminelt. Øh, altså, alt det, de havde, det var jo... Fordi jeg var en indtægt, følger, jeg. Og jeg følte, de gjorde det for pengens skyld. Øh, så jeg, jeg tog de her papirer med. Jeg kopierede dem, kan jeg huske. Og tog en kopier med. Gemte dem på mig, mens vi kørte op til møde på kommunen og jeg ville sådan ligesom smide dem på bordet og sige her prøv at se hvor mange penge de får for mig men, men det var kommunen der gav dem de penge men det var som øh, at den samling lavede jeg ikke rigtig altså det øh, for mig jeg tænkte at alle ville synes det var fuldstændig sindssygt at de kunne få så mange penge for mig og hvad hvis de havde givet min mor det samme beløb og hun så ikke havde kunne klare sig bedre måske men øh, de har nærmest allerede vedtaget, at jeg skulle hjem igen, fordi jeg ikke øh, kunne lide at være i plejefamilie, og jeg har kæmpet så meget imod det, igennem hele den her overrække, hvor jeg var anbragt. Og kommer så hjem til min mor igen, med, øh, med min lillesøster, som er ude i en anden plejefamilie. Hun kommer også så ikke hjem der. Så jeg kommer hjem og bo uden min lillesøster. Og det var mærkeligt. Øhm... Og det der med, første gang, at min søster kom hjem på besøg, og jeg bor der. Og jeg havde et værelse der, og det havde min lille søster ikke. Fordi at min mor boede i et lille hus der, og... og der var ikke så meget samvær med min søster Og det var, altså, det der med, at vi måtte se hinanden, ja, vi måtte se vores mor. Øh... Vi måtte ikke se vores mor lige meget. Så var det jo også som om, at... at den ene var et bedre barn end den anden. Altså, sådan følte vi os jo meget. og og det var jo øh, det var så ubehageligt, og det gjorde min lille søster så ked af det. Så den første tid, hvor jeg boede hjemme, det var også super mærkeligt. Og man skulle vende sig til hele det der, men jeg kan huske, at jeg følte mig alligevel så rolig, da jeg endelig hjem igen. Og altså kunne slappe af, og det følte jeg bare ikke, at jeg kunne i flere år. Så det var jo øh, helt fantastisk at flytte hjem igen egentlig. Selvom det var svært, og der var mange ting, man skulle forholde sig til. Men øh, jeg havde også en, øh, en fantastisk fam familierådgiver tilknyttet, øh, som, som jeg så skulle snakke med en gang imellem, og som var med til ligesom at, at give mig nogle værktøjer til alle de her frustrationer, der var omkring at komme hjem og bo igen, og man ikke boede sammen med sin søster stadig, og vi havde forskellige samvær øh, med vores mor, og... og Ja, hvordan man stadig lidt var en del af systemet, selvom man var flyttet hjem, men der skulle stadig holdes lidt øje. Og, og min morgen, var ikke blevet clean, øh, så hun jo stadig has. Så jeg kom jo hjem til hende, altså der, problemet var ikke blevet fikset. Problemet var bare blevet udskudt, og, og, og jeg var jo bare blevet... Øh... Jeg har kun fået mere kaos ind i mit liv af at være anbragt, og det synes jeg bare er så underligt at tænke tilbage på. Andreas ender altså endelig hjemme hos sin mor efter flere år i anbringelsessystemet. Og det undrer mig, at det overhovedet er muligt, især uden at hans mor har fået hjælp. Det spørger jeg også Andreas, om han tænker, at det kunne være blevet gjort anderledes. Det tror jeg helt klart, jeg synes slet ikke, at min mor fik en chance for at, ligesom at, at arbejde med, med sine udfordringer. Øh, og med De ressourcer, der blev brugt på at have mig anbragt der tror jeg, man kunne have kommet utrolig langt ved at have givet min mor nogle værktøjer. Øh, noget hjælp. Og, og så har jeg løst det på den måde, og holdt familien samlet. Øh, jeg har ikke noget traume fra, det jeg boede hjemme hos min mor, men jeg har det fra, det jeg var anbragt. Så jeg tror helt sikkert, det kunne have været anderledes. Og stadig den dag i dag. Altså, jeg er ikke i tvivl om... Øh, af mere professionelle socialrådgiver og, og pædagoger, der tog deres, tog deres job seriøst. Altså det her, når du arbejder med mennesker, at du er nødt til at have hjertet med. Øh, Hade de været der, så tror jeg helt sikkert, at tingene havde været anderledes. Øh, og så tror jeg ikke, vi er blevet fjernet. Så tror jeg allerhøjst, at der måske var en eller anden form for aflastningsordning eller noget mens af min mors liv kom rette i stedet for os, så gik der jo, så var det jo først her i mine voksne år, at min mor er blevet clean. Øh, og det tror jeg kunne have sket meget før. Øh, ja. Og jeg, jeg har jo mest fantastiske forhold med min mor i dag. Og det har jeg også med min lidssuster. Altså, vi alle tre har det helt fantastisk sammen og, og ses ofte. Og vi har snakket ud om alle tingene, men, men der, jeg tror ikke, der er nogen af os, der føler, at vi, er, at vi fik den rigtige hjælp. Jeg gør jeg i hvert fald ikke. Snakker du med din storesøster? søster? Øh, nej. Gør jeg ikke. Øh, jeg har prøvet at have noget kontakt til hende, men øh, der er stadig en, øh, der er der nogle ting ved det, med at hun var, at hun fik også anbragt, øh, som jeg har svært ved at tilgive. Jeg kan huske lige efter jeg blev fjernet, fordi vi så heller ikke hende meget øh, efter. Det var bare, så var hendes arbejde ligesom gjort, så var vi anbragt og så. <laughs> Så at det var en mission, at jeg blev så red over det. Og prøvede lige at, at få noget kontakt igen, men der er ikke noget. Det er, det er ødelagt. Det er det. Ja. I dag har Andreas altså et godt forhold til sin mor og til sin ene søster. Og det er også relationerne i sit liv, han fremhæver, da jeg spørger, hvordan det går i dag, og hvordan han mærker sin anbringelseshistorie. Jamen, jeg, jeg har det rigtig, rigtig godt i dag. Jeg har fået mig en helt fantastisk voksen tilværelse, med godt arbejde, sød kæreste, gode relationer til rigtig, rigtig mange gode mennesker. Men jeg har, altså jeg har kæmpet rigtig meget i min voksne år for at komme her til, og også været ind og ud af misbrug. Men jeg har altid passet mit arbejde, og det har ligesom været vigtigt for mig. Jeg tror, jeg har brug for noget kontrol i dag. Fordi jeg ikke kunne have det dengang, og så er jeg blevet, så er jeg blevet uddannet kok. Næsten lige fra, fra det, jeg blev udlært, der har jeg haft chefstillinger. Øh, fordi jeg synes, det er rart at have noget kontrol. Og jeg har ikke rigtig behov for, at er derhjemme, men jeg har behov for, at det i min dagligdag på en eller anden måde. Øh, jeg har festet meget. Jeg har oplevet rigtig mange ting. Jeg har ikke været så meget ude at rejse, øh, og det er sådan det næste, der ligesom er på, på dagsordenen. Men øh, jeg har haft nogle sindssyge oplevelser. Simpelthen prøvet så mange ting. Og har været i beredskabet som brandmand, og sprunget faldskærm og oplevet nogle helt fantastiske mennesker. Og simpelthen blevet så rig på livet. Og har så mange historier i dag, og har så meget, så meget livserfaring. Så jeg har det godt. Men der sidder stadig ting i mig fra, fra dengang, og der er stadig nogle tillidsproblemer og noget frustrationer og noget, altså hvor jeg kan lukke mig selv lidt inden. Jeg har aldrig været voldelig øh, siden dengang, at jeg var op og slås på BHC. Jeg har aldrig... Øh, altså... Jeg har fået mig meget rolig tilværelse af meget rolig menneske. Øh. Jeg synes egentlig, jeg har rigtig godt styr på det og super spændt på, hvad resten af livet ligesom skal bringe. Andreas har det altså godt, og er glad for sit liv, selvom det har været hårdt. Han er blevet kok, og har haft en masse spændende oplevelser. Derfor spørger jeg ham også, om han har et råd til andre anbragte, og til dem, der møder anbragte derude. Man må aldrig give op. Altså, det er fandme det er fandme det sidste, man må. Man er nødt til at blive ved med at kæmpe, og og kæmpe for det, man tror på, og, og prøve at gøre sig bedre. Og, altså, man skal finde være, være Ja, man skal være tro mod sig selv, ikke? Altså, man skal finde sørge for sørg for, at I får den hjælp, I har brug for. Sørg for ikke at sidde alene med tingene, og sørg for at få for sagt tingene til til andre. Øh... Jeg tror aldrig det rigtigt, at det løsning var at lukke sig inden. Øh... Ja. Med forståelse og tålmodighed, tror jeg, fordi at der er nogle ting, der følger med. Der er nogle ting, der bare er sværere, hvis du har været anbragt en del af din barndom, øh, eller som ung voksen. Øh, der er nogle udfordringer, der er nogle ting, du ikke har lært. Det er der. Øh... Ikke, det er ikke de sociale kompetencer eller altså nej det er det er ikke fordi vi er anderledes det er ikke fordi at vi ikke kan gøre det lige så godt men, men de oplevelser de art vi har på scenen det, er, det kræver nogle gange bare lige at man lige man lige giver, giver lidt tid eller giver personen lidt tid så altså ja, tomrødighed, forståelse, det må være, det tror jeg, det mange anbragte føler, de mangler, når de, øh, når de møder andre mennesker, som ikke kender til den verden. Fordi at det er mere end bare sort og hvidt, altså det er satanhed med hele farvepladen, ikke? Her slutter Andreas' historie for nu.